Heljepark, folkhögskola, 20 år. Den här veckan är det jubileum eftersom Heljepark, folkhögskola, fyller 20 år. Alla elever i Malmö, Göteborg, Kristianstad och Schillinge ska träffas på Europaporten. Vi kommer att vara 700 stycken. Så det blir många människor som firar tillsammans. Det blir många överraskningar och en hel del skratt. Det ska bli spännande att se alla som går på Hylliepark. Både på SFI, grund och allmän kurs. SFIs rektor Elisabeth kommer naturligtvis att vara där. Men också hela folkhögskolans rektor. Som heter Per Inge. När folkhögskolan startade för 20 år sedan var det inte så många människor som studerade här. För en skola kan ju inte vara stor direkt såklart. SFI-undervisningen började när en liten grupp kvinnor med en kvinnlig lärare från Afghanistan ville få hjälp att vara i en lokal. Eftersom Hyljepark hade lokaler blev gruppen en klass och läraren fick en anställning. Då var det fem elever men nu är det 705. Så det har varit en stor uppgång i antal elever och i antal anställda. Hyljepark folkhögskola har också en kurs i Kina som varar nästan ett år. Visning på instrument, piano och fiol. Cirka 100 barn går till sin instrumentlektion varje vecka. Och det är här i Malmö. Skolan är en viktig arbetsplats för både anställda och studerande. Mottot är skolan där du är viktig. Ett motto är ett annat ord är slogan. Det är en mening som passar mycket bra med skolan, som beskriver skolan på ett kort sätt. Nu läser jag samma text men lite fortare. Hilleberg folkhögskola 20 år. Den här veckan är det jubileum eftersom Hilleberg folkhögskola fyller 20 år.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 Så det har varit en stor uppgång i antal elever och i antal anställda. Hillipark Folkhögskola har också en kurs i Kina som varar nästan ett år. Och undervisning på instrument, piano och fiol. Så hundra barn går till sin instrumentlektion varje vecka. Skolan är en viktig arbetsplats för både anställda och studerande. Mottot är skolan där du är viktig.